А в того на обличчі відбувалося радісне здивування. Карого він знав давно. «Передай йому справу Зеченка. Ну, ті матеріали, що в тебе. Свої я віддав». «Ну, з такими кадрами Астрея процвітатиме», розплився в посмішці Рогода. «Пішли, все покажу». «Так з тебе, капітанин, належить». Вони вийшли... А Тренко сів за письмовий стіл і задумався. Перехід Карого. Подія, безперечно, для Астреї, значима. Колишній капітан – спеціаліст безсумнівно високого класу. Як би затримати його в агентстві? Мабуть, підсвідомо, я вже був готовий до ролі професійного вбивці. У всякому разі, Викрадення сина рішуче схилило ваги на користь фірми. Щоб повернути дитину, я зробив би все, що завгодно. Певне, її досіє психологічно полегшувало вибір. Мої майбутні господарі й тут розрахували правильно. Переконавшись у безвиході, я почав діяти. Із джентльменського набору фірми – того разу використав англійську снайперку. До операції майже не готувався. Доля сина важким тягарем нависала наді мною і не давала зосередитися. Того дня, по плану, у першого заступника голови міської споживспілки входили відвідини коханки. Привадливої лікарки-стоматолога, яку я, мимохідь, бачив, коли перевіряв правдивість досьє. Вона жила в новому мікрорайоні на Ливаді. Квартиру ж, звісно, допоміг отримати і обставити коханець. За годину до візиту Пухова-Мужовського я непомітно пробрався в новобудову навпроти. Звичайно, розумів, що повторююсь, але час необлаганно працював проти мене, і особливого вибору не було. Можна було реалізувати вирок простіше – Десь на підході, в дорозі чи ще якимсь чином. Однак мені чомусь захотілося, аби вбитого знайшли саме в коханки. Крізь приціл із цейсівською оптикою добре було видно помешкання. Квартира була на третьому поверсі, вікнами на новобудови. Тому господарка не дуже дбала про те, чи підглядає, хто за нею чи ні. А можливо навіть зумисне не звертала на це уваги. В той час, коли я через бінокль розглядав квартиру, вона походжала по ній без одягу. Не скажу, що це мені не подобалося, але відволікало. Бо жінка мала гарну поставу, чорне, мов воронове крило, довге волосся. І мені було прикро за те, як влаштувала вона своє життя. Но, втім, хто зна, якими мотивами керується жінка, вибираючи собі підстаркуватого коханця з того набитим гаманцем. Не мені її судити. Загалом лікарка була цілком симпатичною, а тому я приплюсував собі її звільнення від старого гультяя в аргументи на користь акції. Коли під'їхав Мужовський, мені не було видно. Під'їзд був з іншого боку будинку, але з'явився точно за розкладом, як кур'єрський поїзд. На дзвінок у двері господиня накинула халат і попрошкувала зустрічати гостя. Деякий час вони не показувалися. І я з розпачем подумав, чи не відразу в спальню потяг коханку цей пентюх. Малені і все було за програмою. Спочатку вони сіли за стіл. Ніби на замовлення. Клієнт сидів обличчям до вікна, освітлений приглушеним світлом торшера. Я не став випробовувати долю, і, прицілившись, натиснув спусковий гачок. Постріл пролунав майже нечутно. Не відриваючи погляду від прицілу, я бачив, як шарпнулася голова Мужовського, і лоб почала заливати кров. Швидко склав снайперку в дипломат, Непомітно вибрався з будинку і дістався до автомобіля. Через 20 хвилин, залишивши валізу і досія на клієнта у камері схолу, холу, з кейсом і з грошима в руках, я вийшов на провокзальну площу. Кинув прощальний погляд на Жигулі і пересів у дароване фірмою «Вольво». Не встиг від'їхати від вокзалу, як у машині озвався телефон. «Спасибі за роботу, стайпере», – почувся вже знайомий мені голос. Син чекає вас на тролейбусній зупинці площа Богдана Хмельницького. Гадаю, більше нам не доведеться вдаватися до подібних застережних заходів, і ви виконуватимете контракт чесно. Незнайомець поклав трубку. Син дійсно чекав мене на зупинці. Ми обнялися. Де він був і чому опинився тут, хлопчик не пам'ятав. Детектив першого розряду Максим Карий перегорнув останню сторінку матеріалів, зібраних Рогодою, і відсунув папку. Як не для професіоналів, гастріяни потрудилися добре. І версію Рогода висунув правдоподібно. Те, що Зайченко і Варлюк знайшли самородки, а потім один за одним загинули, випадковим збігом обставин, звичайно, бути не могло. Тут висновки зроблено правильні три години, які золотошукачі провели в штольні без свідків, теж викликають професійний інтерес. Віра суду і охорони в те, що золото винести з зони видобутку неможливо, мабуть таки перебільшена. Але раз перевірка ведеться, рано чи пізно виясниться, як жовтий метал потрапляє на ринок. Імовірність причетності до цього якоїсь злочинної групи досить висока. Однак розбирання між ними практично ніколи не переносяться водночас на близьких. Вбивство взагалі досить ризикована справа. Професіонали вдаються до нього у крайньому випадку. Тут Тринко має рацію. Хоча версію треба перевірити. Ех потрапити б на квартиру в відразу після вбивства. Безперечно, мав би якісь докази. А так? З міліцейського протоколу нічого не візьмеш. Стоп. У експерта-криміналіста має бути відеозапис з місця злочину. Карін набрав знайомий номер. Начальник криміналістично-експертного відділу Алянчиков був на місці. Стривай, зараз дізнаюсь, чи не стерли запис. Справа та по суду пройшла. Було чути, як він розпитував про відеозапис через селектор. Колишньому слідчому пощастило, плівка збереглася. Через годину Максим був у Алянчикова. Увімкнули відеомагнітофон. Огляд місця трагедії був відзнятий професійно. І побоювання Карго про поспішність або недбалість оператора виявилися безпідставними. Сім'ю варлюків вирізали справді по-звірячому, чомусь такими уявлялися караму результати єврейських погромів часів Гонти Григорєва чи Гітлера. Злочинець був.